فَبَسَّ مِنُهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا <تصفيق> سورة النساء <تصفيق> پاز د صورت ال عمران نن دي ترتیب کې او پس د سوره امتحن نن نا نازل شو دین مخکې سورث سره مناسبت ده د سوره بقره کې خطاب دی يهود سره سورت ال عمران کې خطاب د نسوارا او عیسایانو سره خو دې کې خطاب دې مؤمنانو سره هغه درې جماعتونو هریو سره جدا جدا خطاباتو زګری پسې په مداوت ایه د والو سورثه نو کې د عقیده اسلامه یا یونس رببکم سورثه کیم رد شرکیه اثبات د توحیدو چېغه اصلاح عقیدی وی او سورثه کې اصلاح معاشری کوي چې عوامو جون و قران سره دوس شي او دینه هغه ظلمونه او جرمنه اوځي معاشره به سمشي دریم دا در او چریکم توحید بیان شوه په هغه خصوصي يو يا دې عوضی صورت کے بعد توحید ذکرکی عام چوابد اللہ و لا تشرکو بھی چتی سیاد کے وصل رمضا و چیغی ترغیب و اتباد رسول تا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وذي صورت که و مخالفین لزجر ورکی امئن شحق الرسولا من بعد ما تبين له الهدا و يتبى غير سبيل واللي ما تولى ونصليه جهنم مخالفین او منکرین یو صح ځم بیان کړو 117 آیات کې ور راضي په انځم دعو چې ال عمران کې هم دعوته ذکلمه تعالی وکلمهن سواهم بیننا وبینکم او دې سورته کې وا ندا غ توحید ذکر کیپ وا عبد الله هم ولا تشرکو به شیئا شپغم دا چریکم ترغیب او اتباع رسول تا واطيع الله واطيع الرسول او دې صورت کې هم یو کم شپې ته کې ترغیب اتباد رسول تا چی ایواللذین آمنوا تویعوا اللہ و تویعوا الرسول و لیل امر من کم وزاحت اکڑے داغینا داو چی حل تکیویلیو ایک آیات کی چواتا سمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو را جماشي او د الله په کتاب مانغولي او لګوي جزا کېګه ما او دې صورت کې به وي چا ايو الناس قد جاءکم برهان من ربکم فانزلنا الیکم نوراً مبينا الته وتحب الله ویلو اولته وتبرهان وی یہ حجت راگ دا اللہ ترفنا ایک دا ترغیب ذکر کی دا قرآن تغسیتم کی زواجیرم یوشانتی دی حلتوم زجر یهودو لا ودی الفاظو چلم ترائل اللذین اوتو نصیبا من الكتاب یدعون الی کتاب اللہ چې د کتاب قرآن ترابلل شي چې راشي چې پذې باندې فیصله وکوم او ثم تولى فريق منهم اغي نه تیارې هي اې راز کې د الله د کتاب نه دې صورت کې به وجې بیان کی پدغه الفاظ سره چې لم ترایل للذین وُتُ نَصِیبًا مِّنَ الْكِتَابِ یُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالتَّاوُتِ 51 آیت کې وایو هغه ځکه نو سياري چيري په سهر او جادو کې مبتلا شي وي نه هم بعد حضرت عیسی علی السلام چې څنګه عمران کې ویلو اسبات دعبديت یې کړو لیر مفصل سورۃ النساء کې ووایي چې لا تقولوا ثلاثه تسلیث عاقیده مサートه چې خدایان اندري دي عیسی علی السلام دی او مریم ده او الله دی <تصفح> لسم دا چې سورۃ ال عمران یې ختم کړیو په تقوا باندې چې واتقوا الله او دا سورۃ شورو که یې په تقوا یا ایوان ناس اتقو ربکم دعوید سورت تا اسلاد معاشری سرد ایس بات توحیدنا او سورت کی دری حسیدی تقسیمی چدری سیدی اول ایسا دعوالنا اتپان دوستم اٹھاوان آیت پوری ادویم ایسا دعوالنا تریک سو پینتیس پوری کایو الزینا منو کو نو او دریمه ایسا 135 تر تاخره پوری د تقسیم د سورۃ درو حصو تا کلاصه زادا چا ولی سکی اتا پانزوستو آیاتو کی احکام در رعیت بیانی شپارس احکام در رعیت چه دعوالی سرط النساء تیغی که احکام در رعیت تی دعا مخلق دی اصلاح پس سر رازی او اسلام مطلب دل ته کی جدا ده او سوره البقره کې ترشیو تدبیر المنزل ناګه اسلام وځه عوامو هغه د اړید خپل کور اصلاح دلته د اسلام مطلب رد ظلم اسلامي پتري طریقي سره چې رد ظلمات او ظلمونو کوي خدایا ولی عیسی کی دا به شوالو سو احکام او الحکم کی چې یتیم مال مخره ظلم مکووي فاتو الیتام عام ولهم ولا تتبدل خبیث بالطيب دریو طریقو سره داغي ظلم رد کوي دائم حکم دې پدريو هي اتکي چې تیمانانو کې وزنانان هم پات شي وي الله يغيسرا په مسلدي نکاح کې انصاف وکي خفتم الله توقسوا في اليتامى فانكحو ما, ما توابلكم عدل في النكاح د نیم دې او دریم حکم دې مہر سلام رحمت کې وایي وات النساء صدقاتهن نهله مہرونه ورکوي دا واجب دي او سلام حکم د حفاظت د مال توساده او بيوقف خلقو د غي مال حفاظت او کیپین زما یاد کې وایي ولا توت الصبها وس مالكم وسغي تمالون مور کوي چېغه په حفاظت نه پويږي تاسو یې حفاظت وکه او تنظیم حکم دې صبر باغې هي سوچ الله مقرر کړی صبر بالحسس هو م یاد کی وی للرجل نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون هي سي الله مقرر کړی دي اغه صبر وکه کنا اوس په کوم مسله دی میراث یو له سميات نشرو کیږي يوصيكم الله في اولادكم او هم حبس د کومو بنديان نه چې خیانت وشو ناغي بند کې پکورونو کې بله سم یاد کې وای ولاتي یا تین الفایث من نسائکم او تم حکم دې زبردستی به نه کویا چې باندې پنيکه کی یاد کی وی یا الزیین امنو لا یحل لکم ان ترس النساء کرهن نکافه زبردستاین کی اکراه مکه ونهم حکم دے تعظیم الاب د خپل پلاری عزتو کئ داسکار مکه چې دغه په کې بیزتی ا و ذکر کېل تا د اشتمایات کې لسم محرمات جلاد کوم زنان او سرانې کا حرام کړې نه غوښ ماري دې ته محرمات وي د رښتمایت کې به ذکر کې تر اخره لسم حکم دی د مال د دیوبل مال په غلط طریقو سره مخره څنګه <تصفح> دغه حرامو په تاسو باندې نکانه دغه اسلام معلوم دیوبل په تاسو باندې حرام دی ای الذین یامون لا تاکولم اموالکم بینکم بالباتل یو کم دیرشم کې 29 کی وي دولسم حکم دے سورت دی ظلم زیاته مکوئ صورت خود زی د پاره دی ظلم زیاته مکوئ ام ان یفعل ذالک عدوان و ظلم و سوف نسلی نار الا یجنم تبعوزم ذیر شم یت کی وی دیار لسم حکم دی هو عذبان دی وفا کول بل سرم وا ده کړي اگر که سوګ دوستي خپلواننين اور سنې د وا ده دي و سره کړي متاغه پور اواله کوي 33 کوي والذين عقدت ايمانكم فأتوهم نصيبهم او سوارلسه حکم امیرالبيت الرجل دو کور مشر بنا چون تیس کی ہوئی الرجال قوامون علن نسائن ان لسم حکم دے ہاں که دی میان کس جگڑا شور زوگا اختلاف راشی اداغی اصلاحو کہکا نا ان لسم حکم اصلاح د دی کور او د دی اخپل والے پین تیس وئن خفتم شقاقا بینهما فبعثوا حکما من اهلی وحكما من اهلها مشران راولے چې بخبر رسو چې کی دا شر ده پیدا شو چې پر سم حکم توحید دے چتیس دی چې 31 کې وی او عبد الله ولا تشریکو به شیئا احکام اصل کې دی دې پوری دي 31 پورې او دا رست بیا د دې سره تعلق دی زواجیری د يهودو لپاره خاص کر او دا غي عيوب بیانې الم تر الم تر وګوره ته د دا کارونه دي سره ټاون پور بیا دا زواجیری هغه خلق له جپ دي احکام در عییت کې نقصان کو له ننمنل اغیل بزواجی ری بیا صورت ممتاز ده پا احکام در راعی او در راعیت چه دوی محیسه کې بیا احکام د سلطان دی در بادشاہ دی او بیا اقبل زیکی وایو دا بل زیکی نشت پا دی طریقی بانده او ممتاز دې پرد د مظالم یسومره ظلمونه وغيټول دي کې ختم کړی او ممتاز دې په لفظ د کفا چې بیا بیا ووي وکفا بالله وکفا بالله الله پر دې الله کافی دې تا به کې لفظي امتیاز ده با سورته نو دا سه صورت النساوات او ده مظلومان صورت حضرت شیخ رحمه اللہ باوی جدیتا ده مظلومان و صورت اوی مظلومان سوک دی او ویلدان ماشومان او صفحا کمزور اقل والا چه بخبل ما الحبازت سر سره خلک ډیر ظلمونه کوي زه غیرت بکای او هر یو حکم چې ګور ناغي کې ورته ظلم وی چې دا ظلم دا ظلم دی دا ظلم دی یا یونس اتقوا ربکم اے خلق یو ریګه د خپل ربنا الذي خلقکم اغزات چی تاسوی پیدا کلیه من نفس معاحده تین دیو نت دیو تن و خلقه من پیدا کلی و د بی بی دد و بس منو ما رجالا کسیرم و نساء او خوار کلی دید دی, دی, دی دو دوارونا ناری نوم دیر او زنانوم دیره او اب یو دین ادا ټول دا غا اولاد دی دبل کیه وګنښتا نشتا نشاره او کلاچ څنګه تاسو په دې بدګنه چیزم پلار نشتا بل پلار مونږ لا ګوري یو زمو الله اسلام زمون پلار دي مدارق استاسو بل رب نشتا پا دیم کلک کنا چه دا بل رب نمسو کخلی نو جنگ و سرکوئی کنا چه مونگا بل رب گوری مونگا یو رب ده بس ابوم یو ده و ربوم یو ده ذکر خودی ده که دو نم ندر آگل چه آدم او حوا کنا ما پاسرین ذکر کئی ذکر خو من نفس معاہدتن او خلقہ من آزا و جہال تیوجینا اکثر مفسرین من جنس ہاوی من ہا امام راضی وی من جنس الله اللہ تا سلاد دغی جنسنا چوڑے پیدا کری دی دا آیت سورت نحل کے مراغلے ہو 72 ایت کې سورې نه حل کې والله جعل لكم من انفسكم ازواجاً وجعل لكم من ازواجكم بنيناً وحافظاً ورزقكم من هلته د دخام خواه جنس مراد ده جس تاسو جنس نه تاسو لجوڑه پیدا کری او دا دا صورت زمر پاول کیم راغلی بغم یاتو علاقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج تنيطا سيعه او ذا اسی ایت سوره عرف کے راغل مشهور سورة عراب آخری سوکے اگلے ایک سو اٹاسی ایک سو نواسی وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَتٍ وَجَعْلَ مِنْ هَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيَا نوआमان نوم کې دي شي چې تاسو د نفس نه پیدا کړو داګه د جنس نه د جوړه پیدا کړا او دې ټوله قاعده بیا سوره عراف توزي چاوي کې ښکاله نو په دې سره دا فارکڑی دځوالونو دو ناری نټې راو ځنا نټې ری نسان سرون کثیر تنو هو اکتفای کړی د مخکنه بیا وی واتقوا الذي تسالون به ولرحام ویریګه دلغ ذاتنا چې تاسو سوال کوي دیو بل نه نو بحی داغو دا پر نمسوال کوئی داداغو دا عزمت تی والارحام او یری گیدخ پری خودود اخپلو لینا او زکا ابو بکر جساس وئی تساعلون سران وفی العیت دلالتن على جواز المساله بالله هيته معلومه شوہ چې څوک لږه سوال کوي او د الله نوم واخلو نو خیر ده دا جایز دی که تاسو له نبی رحمله یې ینی د ضرورت سوالو خو هو عادتي چې خلکو خوند ورسته هغه حرام اول ارحام سرهوي بیا فيه تعظيم لحق الرحم ذخپل نوم سره ارهام ذکر کول دې شارکې دې ته چې خپل ولای حق ډېر لوی دی وتأكيد لن منع ان قطعها چې دا پرې نه بل صورت کې ځ خپل ولې ډیر مسائل لکنه نشارایو کړه تمهیت کې چې سورته نساء کې وداه حکم ډیر راځي چې دغه تعلق د سله رحیمه ځ خپل ولای او رشتدارې سره ده ان الله کان علیکم رقیبا بیشکله دې پتا سبحان دې مهربان قرتبي وي خپل ولي کا پتن للاقاربی من غیر فرق بین المحرم و غیره قادرن از او کله لری خو قران عام حکم کوي چداو پریده نه دري نه زيو پکهو شانتي دا یو آیات او ايات کي او د ټول صورت کو، براعت يوک براعت استهلال چدي صورت کې ودا که سم احکام راضي د نارینو د زنانو تخپل ولای <coughs> او دا غید پابندې نو سا شروع شورو کئی چونم بے حکم دا احکام در عیت ندا ده چلاوی یتیم ظلم مکاوی خواب او دری قسم ظلم کی دو دا غمال سرا چا خو تینا غستی ہوئی تا مال سکے تا خو سر کی خیر گوارا بس خلاص کاه تاسو موږه عملوي تیوا غوستو ایستاسي دي هوګېډه لکنه هغویم کو سمداوی په پال مال وی غل ور کو دا عمل وی تی نوا غوستو دا پردیش اس سړی تخول اخکاری اباته واخ کړئ دنو نوبات قسمتوی وکنه ځنل به حرام کو حضرین قسم داو چې وی شریک به خرو فل مال او دا مال به شریکو خو دې کې به مطلب داو چې دا غمال خرو یو فل مال محفوظ کی د درې وړه غلطه طریقې وي ظلم نو فاتل یتامان ولهم ورکه یتیمان له چې دا قسم تنغست دي امر راغلی دی دیو جنہ احکام القران کې وې چې فيه دلالت نہ لا وجوب تسلیمه اموال الیتاما دې دلالت دی چې دا کول د مالونو یتیمانان تواجب دی بعد البلوغ دا سره بعد البلوغ و اناس الرشد کی بالغان شو او تاسو ته معلومات وکړي چې دی پويږي وەڵام یو تعلیبو به اداي اگر کاغي نی وي لچ مونږ له خپل مال راکا غي ویل شي تبه ولوا ور کوي دغه وخت چې کله بالغان شو او خپل फायदा نقصان پويږي نبی ابو العلماء حواله کوي غي بتای رولي غي ویل شي چې مال مال راکا فالله ده توی چوار کوا لکن خواب وَلَا تَتَبَدَّلُ او مُبَدْ لَوِن اغا حرام مال دیتیم پخپل پاک مال سران اصلا مطلب داو چه اغا خده زمان خراب دینو خبو آخلم نالاوی حرام دیو آغست خده کم دیو آغست اصلا مال که خرابو کارسو خواستا دا پارا پاکو او چې تا د غمل واغستو په بدل کې نو هغه د حرام واغستو دریم ظلم ولا تاکلوا اموالهم الا اموالكم مخره مالونو د یتیمانو یوځه د خپل مالونو سره چې شریک یې کین ما سي خو نو شریکاویا کنه پویږي چې دی ډیر دي ازمون لګ دي ډیر واخبه بي گزارو شي اِنَّوْ كَانَحُوبًا كَبِيرًا بِشَكًا دا دیتیم مال خوراک کپاری طریقی سری دیر لوے گناہ دے کبائر و کرازی کنا اکل و مالی لیتیم دا کبائر و کرازی او خلق ایڈو سوغیرام نگرنی نو دا یو حکم و دا غی احکامو در عیتنا کی ور که مال دی اتې مانان وغیته دوی هم حکم ذکر کئ انصاف اږي سره پنکاه کې ذکرږي کې با جن کئ میکنه باتیں شوې وې ماری سره بل قسم ظلم کېدو بس کور کې وې ساتلې چا و تا پوسوکو په یادامنګه پل کور کې تقسیم کړي دي پره ایله م ور کړی دا پر ایله م ور کړی دروخ بیاوی دخل قحله وبان نبه 100 تپری خو دې نیمه پخپلا اگستی فلکور کې زکه سپکې بو ته ښکارې دی کنه هغه ته درنې هغه کارې چې خاندان نو کې او تاوانو نپیو پیو او سپیو کې اگر کا غدي ته نهرسې ګورې و د عادتې په دنیا کې دا وخت نه نو چې دا چل کې د چاغ مانانې بدي سره په کور کې ې خدمتونونه و کول پی او چا بهتهپوسو کو ان انکار به کوو او په خپلووم چې بیا پهته لګې ده نو پلو عکانو ل بلځ کې کوی د دونونه وکړو او زابې وی چې دا زمونږ مونږ ځان سره زېو کنا ملاوی ما تپت راځي نه تا خوخي ندي نو چې نه دی خوخه انصاپه سره نشي کوله دی پریدا <coughs> او ځان سيوا کولی کچری نکاح یو کنو بیا بوم سنیکاو بس خو اسې د خپل خدمت ته پیرا نه به تضیخ خات نه به تخاون خات نه ظلم وکنه الله حکم کوي چې بس دی پرې دې سرانو نکام وکوي چې حق یې نشه داکولې تدینه دا سیوا الله تاسو له پوری جائز کړي وین خفتم کووی ته الله تقصتو فی اليتام چې انصاب نشه کولی په دې یتیمانو کې چنیکا وسره او بیا د وینځو په شانتی ساته ندام کا فن کا دیو دیو کی حومات وعلکم الله ساو د پارځه اس کړی نوري نو اخله په نیکا سراغا چستا سو خوخشی یو یو لفظ د قران کې د سمروز ظلمونو رد دي چیو یو لفظ لټه کنا ډیر ظلمونو جوړي وباسي ولې ماتوابه کې سمات لګې ماتوابه لکم زینارینو ته وې دې الکانو ته وې چله کا استاخه شینا غې سر نکاکه تا ته مورو پلا ورو چې ده زموږ فخاده وې مالې کوي غزان لې کوي قران خو یې چې استاخه خښینو کا انا نو ولټه کار دې ار یو کار ولټه دی لکه و یو غخې حذيب و له نننن هغه پرې ده وی چې موږ د تاسوایو نه کاوه ها ټول ظلم نه کړا نالک سرام ظلم کوي جنې سرام ظلم کوي هغه دواله یو ځای کې چې نه دلک وخخه یو نه دغې وخخې نو دا کور شو ماتواه وتګور کنه الله وی جستاس وخهي ناری واخل په نکاح سره من النساء زنا نامسنان ذو ذو سلا سدرې درې وروبه او سلور سلور لفظ زاس روانه چې کی تکرار دې اس تسنان او سلاسا او اربعې دی ویلي ځکه څنګه جدي غني دی نالتا ناري نوم ګرנדי کنه په دې تقابل پوج باندې دو دو ذری ذری اتهراودي ولیکن عربیت کې خپل ګرامر ده لغتو علوی چې دا وادل ترغلې کنه دا په خپل معنا سره نو دې چې دا وی مطلب جما جما څګه د هغه نوکسان جوړیږي لکه چې هغه نو دغه خلکو ته ناغسته دي چې واورا غلې دي د جماکول کوي نو درې سلور دوا نه ته نه جوړیږي قصور ویدا جایز دي دا را جماکلی دی ها واورې د جامې لپاره اغسته وي او چا بیا دې تکتل دي چې دو ادریس له ور خنځی کنا دو دو درې درې سلور سلور ناریه تلوس پور جائز کړی دا تحریف ده په قران کې دی دیو جنئ امام بغوی وای تاج العروس کې لغت علوی چې وقت تخرج الواو عن ifade مطلق الجمع کله کله واو دغه معنی نووزی هغه معنی نه بیا چې هغه ځکه می معنی کو لچقيم والصلاه او اتو الزکات هغه حالت کې د جامې د پاره راغلیو دا ټول پتاسو فرض دي دلته نه دي وذلک علی اوجهن اذویذ یوسو وجنا ځکه خپل معنی نووزی د جامې احدان تکونا به معنی او اغه دا چې دې کلف معنا ده او سر راضی دا براضی ډیر قران کې وی دل تکې په معنا ده او سر دې او دا تخیر د پار ده او دا تخیر او اختیار د پار راضی چې ستا خوخه ماسنه سلاسا ربع چتو سمره تا قتلري لانو ترانتول د دینه پیدا شدا دا لامتحانی په قران کې امقام د کې هر قسم امتحان شته کله لفظ دا سرور کی باغی به ري کی پوره ابتلايي د کذلته کی بکی شیعه ګانو او روافيزو داخله کرا ګیر شو د حد نتیجاو ځو کوم دالکه سنجي سورې په اتر کی راغلی پاول اول کې چ جاهل الملائکۃ رسلن ولی اجنه حتم مسنا وسلا ثوربان ملائک الله پیدا کړی دي وزیر والا د چا دوه دعا او د چا درې درې د چا څلور سلور سلور ماری که ته داسي کولې شي چا ټول راځمه کې او وای چا تللس وزیرې دي یا نه و سری دا کیګل تکي اغم پمانه او سره وګنا دا سیدی صورت کې ومراشی امهیت پر بالله او ملائکتی او کتبی او رسولی او یوم الاخری فقد ظل ذلالم بعیدا هل تسمى طلب چې بده ټولو باندې کوفر وکي و دې گمراشه نا و ملائکتی او کتبی په معنا دا او سره دی یا کوفر کی په لا باندې یا په ملایکو باندې یا په کتابونو یا په پیغمبرانو په یو یو نارې تا کوفر ویلی شي زانه ج ټول را جما کې خا ال ترجمه لپاره هو نو فئن خفتم کو پوی گه تاسو چلا هو مون تاسلو رو پر اجازه تو کو خزم مون طاقت نشتم الله تعذلو چې انصاف نشه کولې په غنو کې فواحذتن انيكا او كه دې يوي سرا فن کي هو واحده دا ډېر انسان خبره الله سانه کړه نه ف ولي مطلب يس دي چ زلم نکيږي بس نو چې ډېر انسان نشي کول نو ظلم بين ظلم مکه اف واحده او ما ملكت ايمانوكم يا کوچري ازادا اصيله نشي کول چې حقونه ډېر دي نو بیا غوین ځکه مالک ان شو وی لاسونه تاسو دغه خواړو تکلیف نشته کومهاري نو چدنورو آزاد سلرو پین ندیو پنجوسی نسب بيداوي او وینځ چې ځای کنا مالک وی کنا نو بس خورا کېم پاغه دې جامایم پاغه کټ بسیم پاغه دې هر ستانه یې نوارد دا ډېر سہولت ده خدای سانتیاو کله پدیمه سلوکی د دې پارچ ظلم په یوګلونه شي ذالکاتنا لا تعولو ذالک اشاره ته د اختیار واحدت دایوکن الله چې دی یوه حکم تا ستانه دا دې لپاره چې ډیر ننځدي دا چې تاسو به ظلم نکوي په یو بل باندې الله تعالوم چې تاسو به ظلم نکوي په یو بل باندې اعل سطوی امام راغب وئی العول ترک النصفهتی به اخذ الزيادتی جنس اف ازیاتی خور جوڑیگی نده عول شکن ده ظلم شو بیاوی امام راغب او ده تفسیر کشاف والا چوی عربوی عال المیزان و عولن الکتلوی که گشوه یو غرب ادرا نشوه عال المیزان و عولن ازا مالا نا انصاف نشکن تلغه غره انسان به چې نیګه ډنډي وزنوبل قصاص المستقیم او چې او په لکه ظلم شو او دا شي بیا وی چې عل الحاکم فی حکمه اذا جارا وی حاکم په فیصله کې ظلم وک یو په لاوړیدل نو تعلو معنا په لاوړیدل چې انصاف نکې برابر والي نکې دا ډیرن איז دې دا چې تاسو به ظلم نکړئ الله تعالو تمامه چرته جماعت کړی بله امام شه ابي سيب ته منسوب کړی دا زنده به دلیل کوته نو چې امام شه ابي سي بوئی چې دا یوې چې بچډیر نشي الله تعول يا بلزه تبوتله د عيالنا چايال ډیر نشبال بچو نو هغه امام جاب سے پدینه کوي دا چریده پره تعول ونرازي هغه پره تعيلو رازي چې الله تعيلو چې بال بچ ډیر نشي داغه تعولو دي هغه خبر قرآن او سنت نه خلاف ده چې قرآن و سنت حضور لګي چې ډیر شي رجالا کسیرا و نساء تا ما ناسی چاکڑی داخل تقید دا پاردہ لفظ نرازی مداد دویم حکم انصاف کول پا نکاح کی درم وات النساء صدقات انہ نحل اوار کے دنانو تا محرون داغی پا خوش آلیه سره پا رضا سره یو معنی نحلتن سرا سرا لب ده چدا چدا نحلتن پا دا رضا سره پا خوش آلیه سره دو ام دام طلب ده چه ده مهر چه ده نحلتن ده ده غیه و مبارکی ده ده عوض نده گوره ده که ابن کثیر وی المہر واجبن شرعاً مہر په شریعت کې واجب دی خو له ابانته لشرف الحمل در دې پرچلہ وی چې دې بنده عزتوشه او بیا وی الزوج لا یملکو بدل او شین دا نڅګه निजामه مہر ورکنه زواغسته دې مالیک شنا دې د هغه مالیک نګر زی بلکې د تې اجازهت طرف نه انما هو للاستحباب بس للاستباحته د اجازهت قدر او شو دا د هغه وزن نه ګنې ځکه په وزن کې څه نشي راتلې مال نوځک نهلهتن کې دې ته اشاره ده چې دا به درځه شي دی باندې با با و جګړې نه چاغي وي دمره او توې چې اراب د مون کمزوري دا لوټی کمې کا استادومت امینت کې اراد تبازار سوداګر چې ار څه نومدا شي جوړ کو فین تبن الکوم عن شیء منو نفسا کرزشی دا زنانه استاسو د پارا دا یو وی سي دا غي مہر نه پخپله چې کیا مجبوره کړنی چې ازو زبردستی پې نه کړی چې کله نکاح شو مہر پکې ورکړې شو او بیا وروسته د کور جوړ شو او ضرورت راځي خامخا ضروریت راځي نو هغه پخپله تا دا مہر در کوي ټولو یا نیمه یا, نیم یا سېسا نو هیڅ ګناه نشته فنتبنا لکم قذير رضا شويس تاسو د پارادې وی سید د یمار نه نفسن پخپلا فقلوه هنی امریان ام نو استعمالي اے ک خوراک خن دے ارتبي وی المراد بالاکل الاستباحه دا کل نمراد تاسو اجازه ته به اي طریق کانا چپاري طريقه سره استعماله که د فراغ کار پکې که لباس پکې که ځان کور پکور جوړه کړه ارسي او عقل یې راولې زکه چې زیات ضرورت انسان دی ته یې پګېډه موډینو کیس نې نو بس وخت پېتيري کنا مخره دي لره پازاده سره په فراغ سره اني ان مانا شریعت تانم علامت اکی پا دیکی او مریعن او دعا مخلق و رواجم تانم علامت اکی تانم شریعت کی سم علامت یادا او نپ عادت کی سم علامت یادا سلو رم حکم ذکر کی حفاظت دمال لصفحاؤ چکم خلق نپوی پمال باندی د مال په حفاظت باندې تجربې نه او تاسو په یګه کې چې معلوم ولورکو نو بس بي ځای به له او دغه څه بناستی بیا نتاسو بی تا نو تاسو یې حفاظتو کوي ولا توت الصفهام ولکم الاتیم مورکو دی بي وقفو قمقلوتا مالو نستاسو تاخد هغه مالو نه دي امواله نو پکاره بذل يوقف مالنا ما مال لكم في تصرفهم وتحت ولايتهم بينما عزاف الامواله الى الاولياء دمال نسبته ديته او کوم مالکم مشرانو ته هغه دي مال نه دي نه نوې د زکه چيلي ان نه فی تصرفهم د کې دې په تصرف کړي دي تحت ولایتهم نو زکه دې ته نسبته کوو د دې مالکان یې نه او صرف حفاظت یې کینو دې نسبت کې دي شي کنه کته سره خپل مالینو مو کدا بل چای ته حفاظت کیناوې سستا مال ویل شي چې لاس پښتا کنه مور کای بی وقوفه ته مالو نستاس واغان ج الا لکم قیامن چله گرذولې د مال استاس د پاره سبب ز ژوند سبب د معاش بس اسباب شته کنا اسباب نه انکار نشي کولی قیامن یې ویلې د مال الله خلقو د پاره او ژوند گرذولې بسني <laughs> سبحان دلته کې هغه سبحان دې مراده چې یې وویل صفه او کې تیر شي يو او قران د غی رات کو وی لاس صفيه فيها اولاي لاس صفه بیا اولاي صفه دا, دا د دې لپاره صفه تضمو د ابن ولا يفيد معنا العسيا ان تدامه عالمي چې ګنده ګننګار وینو او که وته سفها وي هغه معنا ندی وانما سمو سفها له سیفت عقولهم عقلون کم دی کنه و نو نقصان تميزهم او لا پوره تميز نه پويږي دغه د بدوت عن القيام بحفظ المال ذق المال فازت نشکول بی زاویوی نذکه تصفحا بی لیجا ارضی سو بدی نه بیانې ورزقوهم فیها فراکو ورکوی ورک دیتا په دې کې وکسوهم جوړ جامو ورکوی لرا دا زیوریت ثکنخه دعوت دې دې مال نو ورکوې وقولو لهم قولا معروفا او بیا دې سره خبروم کوي خبره درسته خبره رشتیان چې دا ته چې سخوا کین دا خپل مال خوري ښا دا ته چې مونږه لباس زرکو یا اس یا چرتا اختر شو قدر کې دا ستا د مال نه ښا دوتوې کنه دا وتنو نو نو او بیا هو خبانې جگړه نه کوي چې زم ما غډیر مالو نو دا واینا صحی ده که نهښلولو همقولول معرووف چېڅشي واللا را وړې نو طبب وئ چې ستا دمال نه تا لمونږدل اوړ چینی وړو چې را وړه دام د دا لکه پړه را وړه ویلليکو لیکل خو بډیر ي په دا سرلورم حکمو حفاظت تمال سوفو پلیکن دا خبرې لګوږ دکه. ذکذا سفها با کذ ذی صفات نوذی ادیب او خیریگی فلاوی وقت للی یتام امتحان کوي په دې یتمانانو حته ازاب لغ النکاح ترغه پوری چور سیدی بلوغ تا فن انستم منهم رشدن کژنه معلوم کو تاسو ذین اخیار والے عقل منذی چې دنیا پکارو نوباندی پوئیږي دريشل یو شپته پیژنیم غره فدفع وی له م تا معلومه زده دي رشد دلته رشد په دیما ناصر راوی دی دنیا په کارونو پویدل په پیدا او په نقصان د پیسو په کموځي او توله پویدل دا د دې ته رشد وې مې امام راغب پلا ذهن تلل دی هغه رشدن تنکیر دی نوع امن الرشد دی دا بل قسم رشد دی او هو الرشد فی التصرف والتجارت مداریکم وی صاحب د کشافم وی چې د رشد ندام رات ده څنګه چې د دنیا په کارونو کې او تجارت کې وخيار شګا نه دته رشد دی نبي او بین الرشدینی بونن بایدن یو دارو شد دی یو غرو شد دی چه ابراہیم علیہ السلام په حق که اللہ ویلیو چوالا قضا تینا ابراہیم رشدهو من قبلو اگاوی جدا شد دی اگو دینی آقل مندیدہ چلا چالوار کی مطلب ادا دی چې یو لفظ بئی اگاو با پدیرو مانو او د مانو کې به بدا زمکی او دا اسمان فرقی خوا تو بدا خیال ساتی کانا روشد خو بارځه کې اگر روشد نه وي ولاته کلوها مخره <محرد> تعمل د دې اسرافا وبدارا دیر دیر او زر زر اي اکبرون چدي ورالويشي چدي سراي لوي چې مونږ هرڅه خلاص کړې الله اذا ظلم کوي تا ظلم مکو کنه نه ومن کانا غنیا اغا سوک چه مالدار ده فلیستعفف اخو تیزان اساتی ده مال ده یتیمنا فیس طریقه نشی کھوڑه فیس طریقه بانده مالدار سوڑه ومن کانا فقیران اغا سوک چه محتاج ده سوا سرنشتا فلیاکل بالمعروف نو مال ده یتیم ده واخلی یاکل مانا بیاغ مانا ده فلیکن بالمعروف سره معروف ده معنا ابن عربي وي اي بقدر الحاجت الضروريه جزوه تدير ضرورت د خوراک څخه نشته نو بس دا دې سیمه له دې لپاره جائز دي بیا به ولور کی په واخ باندې هوسه وت ضرورت ته شي اگر پاري طريقي سريک تجارت پکی کیی او ځان لته نه خپل اساخ لیا کوډی رهای کظمو قاعده پاري کی کسب کیی ځان لته نه اساخ لخواي دا طول معروف دی دیب المعروف دی تو ویلو جنازبو اسقات کې وراو دي اتیمانه انو مال لار به مړو او اتیمانان نابالغ او پسې شیو اديبا د غیمال راولو جنازو ته او قبرونو ته تا اته تاسو به نه کوئ چې د خوذیتیمانانو مال له نوې وصیتې کړې وي داغه وصیت قبليږي د سشي وصیتې کړې دي داغه معروف طریقه نو هغه ظلمو چې د یتیمانان د مالونه پدی جنازو کیاو پدی ما خامنو کیاو پدی جمع صلوی اختنو کی راکھ کلی دا سی اوی بیدا اللہ ویلی کنا چفلی آکول بالمعروف دا خمعروفو خوا چیغا ظلم بلا سنگئی چیلالی که کانڈولو تاؤنی سی ظلم بدا غئی نو فیضا دفاتم ایلیم رضی پوری مفسرین لیکلی بیزاوی چېګه یتیم مال دی بل څوک نه یودارې زمانه قاضی او حاکم یې بواسط کئ نو هغه دانش ویلې چې زازا دوه خدمت کوه منځو پاکستان لا تنخوا نه اخلمه نه ها وته په تنخوا کې اخلاص کئ یا بل یو چې هغه ګور دا خو زما مثال لچو کیدار دی رسنګ جي چوڪيدار تنخواه خلي زمديتن د مال حفاظت کوم نو کچوڪيداري مې او تواغستنو بي زاويو ينه فاخذل اجرت للقاضي ولمن قام بحفظه ومن امور الدين غير جائزن دا خو د انکار دی الله او حفاظت یو کوي او ته په دې باندې داغه ننخاخ له مزدوری او نوکری وته ناخله کله چې ورکوې دي تا مالونه د دې په وخت باندې نو زه غسموهر کوي پټ پنا په ګټ کې فاشهد والیم غواهان راولې مشران راولې مطلب دا دی او خيار سره دی ته وي چې جوميم منزشي هغه یې هر قسم مشران راغلی سپینګيري کنا چې تاسو به کم وخې هغه راولا ترازه چا به مو اسکهو مونږ دې تیمانان خپل مال حواله کو چې تاسو په مخ کې ولا ورکو او رته سه ولا ورکه خير دي دا وسمره به تر خبره نغيو په ګواهان شي کنا وکفا بالله حسيبا تاګواي خو دې دې نه دا چې دی پ خپل علم ک ساتی نه الله کافی دی حساب کو ان کے الله دی ذری زری حساب کوي حصول د شریعت دادی کا نهخ چې چاته امانت حواله کو نې ګډ کې نه پټ پنانا د به جګړه جوړی او ش به جوړیغی دا دومره طب دا دمرو نم تا سره ګواانې نه بهیس نو دا دا خو بیا حل ن کږي پنځم حکم چکمی سه الله مقرر کړی چې رستوې تفصیل راځي نو مخکې مخکې داغینا تاکید ور کوم چې د غیصی چې الله بیانې صبر وسبر کوي ښا ولي هغه کې بچاله لګي چې اړيره اسوک به به کې محرومې تاسو بده نه وایي لرجال نصيبا مما ترک الوالدان والاقربونا تناری د پاره برخه ده دا, دا, دا غمال نا چپری خې مور او پلر او خپلوانو وللنساین نصیبم مما ترکل والیدان والاقربونا او زنا د پاره م برخه ده دا, دا, دا غمال نا چپری خې مور او پلر د ديو خپلوانو په جاهلیت کې زنانه وبرخنه و دی وی په برخه سکي سوموځه د پلار د کورアフری ابي ارستو يا پلسخرګني پیدا شې دي وس مال تصاجد نبه اور کوله نو قران ویچنا تغيوم برخادا د ديوم برخادا له ګډير د الله کار دي او برخه به خامخای دي بوباسه نه د برخه نه مما قال لمن و کسور اګمال کله وینوم برخه پاکشته دي او کډير وینوم هم نسویبا مفروض وام ده برخی ده مقرر شوي دله اللہ ده طرف نام تو با علم مقرر تیانکیم اللہ مقرر تی ده رفاقی بای سبر که کنه کنه تو با داوی چیر ده دا غمات لگخ کاری خیر دلو کتی نورو با لور که داستا دین ده دی اللہ وی مقرر شوی ده تو با که دان زیاده کمی که اده پینزم حکمو اده برخو ذکرهو که اجمالا رستوه تفصیل رازی اده دیکھ ایات ذکر که که اغا حکم نه ده اغا خو مفروضا نیه ذکر که که نا اده ارپسی حکم استحبابی ذکر که ولی شریعت کی دوارشتا سا احکام فرضی پسری بانده او صفره نهی نفلی کوي که کاینو سوابت دیو شي کنه کاینو کنه رضا حکم استحبابی ذکر کوي پدی طریقه ود نسخ نه بچکیږي نو واذا حاضر القسمه تول القربان کله چې حاضر شي تقسیم ز مال تا پهلوان ولیتام او یتیمانانی او مسکینانی فرزقو من ورکه دې تا دغه مال نه وقولو لهم قول المعروفه او خبره کوي دې تا خبر ډیر نرم او اسانه چې خفن شي وګورایا ته وګوره کاران نو منسوخ معلوميږي بولي میراث خو د وارثانو حق ده د خو دې یتیمانو حق نه اقدای لاندیو کو یتیمانانو مسکینانو ته نو وارسان ب بیا دغه سی ګورزی مال خو بتینه ټولغي واخله تاسو یتیمانانو مسکینانو زور معلوم نه دی نو دې په پاکستان غبره خلاخه دا خو دو وارسانو حق دی مجوزو زن خلاصي ناری وی دا منسوخ دی رستو په آیات دو میراث سره نا نه منسوخ ندی <تصفيق> زکات د ل تمرات د اولل قربا وارثان تمرات دي زکات وارثانو کې دوه قسمي څوک داسي چې هغه ماړي داغي ضرورت ندي هغه بس کله چې استاد خو هي ورځ مقرر کین نو به درشو اسه به کې ځانو غریبانه هغه وي مونږ اوس ما حمل لس تلوار کوي او غنور تلوار نه کوي یا پکې څوک باري چې ټول نه حاضر شي وي تقسیم نه کوي ملاوی د اجازه مل پکې وس ورکه او لیکه او کلیکه چې دوه امنګ دي لور کلو بیا چې دې سومره برخه اوسره اور اسې نه بیا کم کوي دا تتمه پا دی دلیل لکھا چه وقولو لهم قولم معروف آسمانا دیتا با خبره کواه چې دا تاسو لحظه چه مونگ درکلو داو بیاستاسو دا, دا برخی دا نا کمو تانا چه تاسو که که که سه میاغانی آئی چه داستاسو پاکی زان لشو خیراتیشو نا آئی کلا چه حاضر شي تقسیم دا مال تاخ پلوان داسی چه ولی اتام و المساکین یتیمانانی محتاجی او ای صبر نشی کوله فرضو کوم منو نو ورکه دي تداغم وقولو لهم معروفا او خبره کوي دي تا خبر نرمه نو یا تنصح نہ بچ دي یو په دې معنا سره چې تیمانان مسکینان با دبل زینانې راغلي دغه وارثان دي خو هغه جزان دي کنه ازویم جوابدار دا. قرطبی وئی وئذا قول د ابن عباس سید ابن جبیر حسن بصری چې هو بن دا مستحب خبره ده ټول وارثان راغلي دي عمل په میدان کې ډېره لګې ځنه دی اوس به تقسیم وئی عزیز اکیه تیمانان مسکینان خبر شو دی خداش زلځی کنا نو یاره کوم لته نسرا کړو دای چی لړشو نو چې ټول وارسان حاضر دی او د ټولو خوخای او یی چې ورکه ولا ولا ورکه ولا نو وردی کی ولا نس لازم خن دی واجب ندی فاستهبابي حکم دی ها وی ها ذا كله یوجبه ای یکون اعطاء عند القسمه استحبابا دا استحبابي حکم دي وجوبي نه نه نه څخه بچ دي منسوخ نه دي دا, دا بهتره معنا ده ازار واسته معنا شيخ المشايخ کړي حسين علي رحمت الله عليه چې دا حکم وجوبي نه دي استحبابي دي دیو یې شروع غيلي ترجي ور وَلِيَخْشَ الَّذِينَا لَوْ تَرَكُوا مِن خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ذِعَافًا خُد يَرِيگِ دَ اللَّهنَ آغَى كَسَان كَنًا اغيطا ده بلیت مانان پاتشوی ده او ده دین وصر انصاف لو ترقوم من خلفهم بالفرض قضيفری دی رستو د خپل ځان نازریه تن زیافن معشومان کمزوري خافو علیهم یریګنه پدی باندي دا سره غمی کنهخه او سیتون کی چې ګورئی نور سات نوایو ودې معشومانو خیال ساته مونږ بدن په قبر کې خوشاله یو ودې خیال ساته سمره او سیتون الله وی چې نن توم خیال ساته کنا تدبل دی یتم خیال وساته نورسته به خلق ساتي یتم خیال ساتي کنا وليتقول لا وديريګذ الله انا وليقول قولا صديدا او خبر دي کوي وینا دي کوي وینا رشتيان دروغ او ظلم زیاته دی نه کوي په دې کې او صاحب د کشاف وی القول الصديد قولِ صدید ستوی من الاؤسیاء قولِ صدید دو وسیعت کون کو ندا دے چی غیب دو وسیعت کئی چی اللہ یعظو لیتاما چی دیتی مانا انتظرن مور کوای حدید خلینا نوڑا موبا سے وَيُكَلِّمُوهُمْ كَمَا يُكَلِّمُونَ أَوْلَادَهُمْ او دی سراق قسمینا ساتھ لگا اخپل اولاد سرچیمی نساتے ہیں دا وصیت بکئی کا نقا دا قول صدید دیکھا ان اللذین یاکلونہ مواللیتا ما ظلمن بے شکاہ کسان چخری او اخلی او قبضکی مال مالون دیتی مانانو فظلم سرا انما یاکلونہ فی بتونہم نارا بے اچی دیخ پلو خیٹو تورو مال دیتیم نور جوڑ شو چې د ظالم خیٹی تلار جوڑی که نا داس خدا خدا اللہ کار دی وسای اصلاونا ساییرام او ذر دا چې داخل بشی جان نمتا نو پینزا احکام ذکر شو دا احکام ذرعیتنا چهاری کې مطلب رد سلم چې دولم مکاوخا شپکم حکم دے مفصل مسئلہ دے میراسو او لی مخکیوی لی الرجال نسویبن لین نسائی نسویبن ذکر کرکن او اس داغی وضاحت کی او باقی کې یو پینزل اس مسائل بیانی او لومسالغه دا چیرې خاص ده مور او پلار دا اولاد په منځ کې ده په دابیا دا دوکه خبره دا ده چې مور او پلار او اولاد ته مال پات شي دا یو قسم ده اځم قسم چې ولټه کارو شي اولاد مړ شي زیلور امور او بلارته مال پاتشي نه رسول رحمان په دی کی ذکر کوي ها يو سي کوم الله وفي اولادكم وصيت كړه له الله تا اوستاو وصيت کې الله په حق د اولاد تاسو کې لذكره مې قانون دا دی چې د ناري نه د پشه هم در برخی در دو اوز نهاناو در در اول مسئله در کې مسئله در میراس که چپ لار مرشو یوزیه پاتشه دویلونه مال با نیم که بس بلچه با کسی نیشتا نیم با در یوزیه واخلی نیم با دوال خوانده واخلی لیز زکری مثل ناری نده پارا پشنده برخی د دو زنانه و دو خوانده پیو روری صابده بس دکه دورونه وینه هم به نیمه به یو آستانیم به بله ترک او کچری صرف لونهی زی پکې نه ای الونا سوري دوا دريزور بیار سومرچی او ځونه کم نه فوق لفظ راغله دي ودینه مطلب خپل معنا نه ده کچریوې د الونا ډېری دوا یا زیات د دوا نه فلو نو بیاد دید پارا دو برخی دی پا دریوکی دو برخی دی پا دریوکی مال با دری برخی شی نو دید اری او برخی تا سلس ویلی شی سلس سلس سلس دریوارو تا نو چه دو برخی دیشوی نو او برخاپاتشو ابا نور بیا دبا کې دوه حکمونه او زفاو قصنتین معنا سو دوا یا زیات دوه نه د زککو چرس ته دی حکم را روان دی بیا خو دا دوه پتاونه لګیدل د زکه مخکې مفسرین وی چې مراته نه یا زیاته دوا نه دویمه مساله وین کانت واحدتن فلنیس کچره پلار مشه یو لوریه پاتشو ان د داغې ز پاره نیم مال دی دا یو حکم شو کرا دا راکه مدری چې مشران مله شو او کشران شو پلار مشه اولاد پاتشو مدری حکم پاره کې بیان شو اوس داغې عاکس حکم ذکر کای چې مور او پلاری جوان دیو خروغ موټو او زی مرشو، بیر مالدارو، وادیوم کلو، ناغا حکم بیانی دا سلورم ده، ولی اباویم، او دمور او پلار دا دی ملی دا پارا، لکل واحد من او مصدسون، هر یو د دی د دا پاراش بگم ابرخدان، د پلار د پارازان لښ په ګما د مور د پارازان لښ په ګما دا نه چې هغه دی بیا تقسنانه مستقله مستقله ښه مم ما ترکا دا غی مال نه چې د پریخي ان کان له ولت کچره لیک دا سوچ وادې او ماشومان وو اولاده وو بیا دا حکوم دی لکه زې مالو تلص زروا یا تلص زر و دې کې شپګم ایسا درې زره جوړیږي چې تنه هټاره کنه درې زره جوړیږي دې تلص زرو کې با درې زره پلار لور کې ا درې زره مور لور کې شپګ زر لاره تینه دولو زر پاتې شوي وسغار په لچیا کورټ تبلل شي ریخ په یي په دی باندې په دیبا ټوماټ باندې په نه به نور تپات شي نو تا پینزم حکم هم دغه کا مسله ده والک ځا سره چې واځي نو کړې امال ټول مور او بلار تپات شي فایلم یکل ولد کنو دد پاره ووارثه او ابواه او میراث ورش د نه مور او پلار ولزاس مور پلار ورسته چې نشي وړي او کنه چې کافرانه چې الک مسلمان نه مور او پلار کافرانه دي نغیخ میراث نشي وړي کوم مسلمانانو کنه ووارثه او ابواهو فلئ امه السلس ناق حکم دي للزکر مصلح حزل انصین دوباره خېد بلر شو ادریما د مور شو ولی امي پس د مور د پاره ادریما برخه دم او باقي د بلر غوږ ذکر نکړه ولی تاسو بیانې ضرورت سره معلومی کنا دي ته په اصول کې بیانې ضرورت وای او خيار خلق اصې اصول نه ویلي حضور خو چرتا شرانګه اورې کنه وای چې یو د مور شانه جوړ هم خا دا د پلار شو کنه خا دا وی خبره ده کنه نو دې ته بیاني ضرورت وای سپګم کداګه څه خبره وای چې الک مورشه مورو پلاری فات شو هدل تکې ړونه خوین دي دي د دې الکو ړونه خوین دي نداغي محروم دي ګورا ته د پمال کې داغي اس نه رسی کروناراو چت شي چولې زمونګارور نو اخوين زراي چولې زمونګارور نو رګور موږ دې کې سن شوې لخه هغه محروم دي ها ذورا کارو شو چې زیرونو خويند په ژوند په مور برهه کاماش وا ټول زور مور ته ورسېد نغیده دريمه په زېبان نش پګمایې ساشوه او پینځه د پلار شوې وزدا خو با سمونږ د اقل نوایې ښا چې دا, دا, دا ولي نو دا ولي جواب په قران سنت و و او سنت کې نشته او په عقل کېشته چې دا زګه چې د يرونو ښند لهبا دواثو کوې دنه او دایم انتظامات څوک کوي پلار وینې کوي هغه د پینځه برخه دا خو زمونږ د عقل خبره نو پرانا او سنت پرې کې سنډي ویلي فاین کان له اخواتن کچریوی د دې لک د پاره رونه خويندې فلئم هي سدس نو د مور د پاره شپږم بره خشوا مېم او دا پنځه د پلار شيخه دا شپږ احکام د مور او پلار او د اولاد په میانس کېو مېم باذي وصیت وصوی بیا او دین دا, دا میراث به له تقسی کې ځمغ کته نه قرض ورکی او بیا که وصیت یې کړی چې هغه باندې عمل وشي دا مغ دی ښا اول قرض دی بیا که داسه وصیت کړي وی برخه یونی واه دا تاسو وی برخه یونی واه دا وصیت دی برخه باغه ار سورې چني سي او شریعت دا وی چې دا په دریمه برخه کې حق شته دا دریمه دریمه برخه کې دا حق دې چې وصیت یې کړي هغه دریمه کې بجاري شي انور سر کار نشته د دبا کیسنو خدا په حدیث سره ثابت شوخه پس دا ری وصیتنا چې وصیتې کړی په سره او پس د دین پس د قرض ور کولونه ګور دین مخکده قران رسته ذکر کړی دی ځکه مدارک وی نبی لسلام ویلو چې الا ان الذين قبل الوصیه خبر دارگواره قرض مخک مخک د وسیعت نه نا قرآن وسیعت ولی مخک که ده دی چې نا چه قراز دارشتی داغی نیسوک نشی خوڑه خوچی چا وسیعت کلی و اغا خوار واقستی داغا سوک نشتا ماللہ مخک که چه ایسه نا پا دی بانی زان غلی که وسیعت بام ابا کوم واپناو کوم تاسو سپلاران دي تاسو ځامن دي لا تدرو نایهم اقرب الکوم نفعا او تاسو نه پويږئ چې کوم یو په دې کې نزدې دي تاسو ته په फायदा کې دا دفه کوي دا سوال چې خلق وبې ګوره دا درونه خویندوی دی بل چې محروم اکل الله تعالی سن په ویګه ټیک د تاسو دوه را پوې چې دا زمو خپلار دی دا میرور دی بس پدې پوېګه پدې نه پوېګه چې تاسو ته په फायदा کې کم یو نږدې دي الله یې پدې ځو پوېګه مخه پرید وتم من الله دا مقررتي اذ اذ طرفنا چې شوي دا ان الله کان علیمن حکیما بیشک الله ورس باندې پوېږي او ار کار کې حکمت ته پدې اعتراض مو کوي ادئی ملکی چکل دا خلق راگی که نا ایوب خانه اپلو اوی خسر راگی که نا دا قوانین را اگه تبا آئیلی قوانین وی چه رونو خواندولای پاک برخا اوکڑا که دا او گورزیا تیده که دا اگه پاک برخا نیخا دا قرآن مقابل اوکڑا که نا خا آئیلی قوانین دا ظلم قوانين بونو هغه عيال تناسبات کوچ ورځم بل بچ د اولاد د کنا ته د الله نه خپويږي او اگر برحیم مقرر کلا چترین دروازه نه نا کیږي ناغي وی ولې نه کیږي <تصفح> د قران سنت خلاف قوانين داشته کنا خپدي ملکي ور په سي ذکر کیږي هغه احکام د میراث چې هغه د خزی خاون میاںز کې دا په ولیدا د مصاهرت وتویل شي ناغه ذکر کوي ولکم نسوما ترکا زواجکم هي خوندانو پارا نیمه برخه د پاغه مال کې چې پرې خو یستا سو بیبيانو الا م يكن لون نوالت کچری دغی اولاد بس خدام رشوا ایسنه او مال پاتشند خان پکینی پا مبرخه ده کنه نیمه هغه نیم نورته بیار سوقی چی پاتیشي دا یو حکم شه پذی کی پهلم یک فان کان له اول ناولذن تذم دي پچره ذدید پر اولاد فلقوم الربعو مستاسوا غنیمه نیمه نیمه شو ستا د پااره سرلو ورمه برړهخ مما ترک نه د هې مال نه چېدي پرښي من بعدې ووسیتې یو وصوی سوونه بهین دا به پس داې وسییت نه جاې کېږي چې سییتې کړي پغې سره او پس د قه زننا دغ دوه حکمه چې ښ مړه سړی پاتې شه اوس وټ د کار تسلامل شو خوزی پاتش وی ولہ ون ربع او زناناو ز پاره سلوورم بر خدا مين ما ترکتم پاگی مال کی جتا سو پري خود الا مي يكن لكم ولد كچرنيستاز د پاره اولاد بیا د خوزی سلوورم بر خدا فئن كان لكم ولد او کويستاز د پاره اولاد فلهن نصمون په دې حد څخه راټما برخه ده امي ما تارکتم داغه مال نه چې تاسو پرې من بعد وصیتن پس د جاری کې د وصیت ناتو سو نبیه چې تاسو وصیت کړی یې پرې سره راو او پس د قرض نه د شپه احکام مخکیو د عصباتو او څلور د ذکر د ویل فروز و احکام شو اوس په کلاله کې ډیر احکام دي ما بیا پینځله سپورې پورا کیږي نو څو دل تذکر کې اوس په صورت کې اخر کې ذکر کې بیا د کلاله وجزاء چې کلاله خو هغه چې مور او پلار نشته اولاد نشته برکت اوس فضرون خوانده <سلام> خبره دا فضرون خوانده کل سکی او <سلام> کل نا سکی او کل نا سکی سکا دا مور او پلار خپل پل سکا خوانده ارونه اگه حکم بروستو دی کرکی دلتا که دا نا سکا دی کرکی داوله زکا نا سکا غیطه وی چه دا مور ای او پلار ننه نو زه مخ کیسه رزق ذکر کړو چې مخ کې خدا خزو بیان وشو کنه چې ولہونا ولہونا نو دلته هغه قسم زکه ذکر کړو چې باره کې صرف د زنانو مشته د ناری نه پکې نشتا ناسکه اون دلته کې او دا د قرآن خپل ترتیب دینو وین کانا رجلن کچری و یو رسول چې دا غن امیر رسولي شي کلالهن کلالو میرات وتوی نیم مورو خپل اور نی اولادو او یمراتون یا خزوه دغه څخه کلاله نو قسم خدا جوړ شوخه چې کل سړی کلاله یو کل خزای کلاله و له اخن او اختن او د دودو یا روری یا خوروی دا باری او سره ولګی کنا ناری نه د کلاله داغه د پاره یورور او, او خور ایو خور زنانه د کلاله داغه د پاره یورور او خور, خور, خور په لیکل واحد منهما السدسوم پس د هریو د دې ځوالو د پاره شپګه ما برخه ده په مال کې ک یو روري شپګه ما دا ک یو خورې شپګه نور وینځه په فاتکیږي نور تا نو دا څلور قسم د جوړ شوکا ولې چې نارینه یي یا به یا کزنانه یي یا به روري یوا یا دوا نو دوا اریا شو سلور ته نه جوړ شو کنه اپینزم دا پنکان و اکثر من ذالیکا او کچریو دارونه خویندې زیات دی یو یونان فہم شرکاء فیسلص دی بیا ټول شریک دی پدری میسکی تاغه مل بدرې برخشی نو هغه یو ګلت تلته کې سلص راغلې ښا سلوسه نه دی راغلې چلیفو سررش خودته نه جوړ شو سلص راغې نو درې درې د ټول وبا بدرې مکه راځم شي خدا سنا غوري چې ليز ذکر مصلح ذلنسین نا برابر په برابر هر یو د پوره برابر برخه ده ځکه شورا کا او من بعد بعده پس د جاري کېدو دو وصیت نا یو سوا به چي وصیت کښوي پاره سره او دین او پس د ادا کولو د قرضنا غیر مضار دا وصیت کا ان کے نور کی حچاتا حال دیدنا دیمو سوینا وصیتا من اللہ دا وصیت اللہ طرفنا فاللہ علیم حلیم اللہ پار پوئی گی او دا اللہ صبر ڈیر دیادتے تلکا حدود اللہ دا سو احکام چه بیان شو دیتا دا اللہ حدود ہوئی حدود دی الله اللہ کا نمداری کوئی اشارتن الاما <تصفح> الى الاحکام اللہ تی ذکرت فی الیتاما والوسایا والمواریس حطولت اشارت دا, دا تیمانانو خبر ذکر شوان دا وسیت بیانو شو د مراس مسئلے ذکر شوی ندریوارو تا اللہ اشارکی چی تلک حدود الله دا دا امیتو اللہ و رسوله و اغسوک چه دا اللہ داری که او د پیغمبر دا, دا اللہ نداخل باکی اللہ دل را جنتو نتا چه بایی گی با لانده داغی نانهرونان همیشہ بای پاگی که و ذالک الفوز العزویم او داغ کامی عبیر دیر لوئی دیم امیتو اللہ و رسوله اغسوک چه خلاف ورزی که دا اللہ او دا پیغمبر دا اللہ نزحا کوئی بی شرکی لوئی خلاف ورزی خدا دکا نخوا اما داری کوئی بی الكفری ویتعد دا او زیادے کی تجاوز کی د حدود دا اللہ نام وردے ذکر اس تو کخوا چی دا حدودو نا تجاوز بل سوکن کئی خو مشرکی اے کئی کافری اے کئی منافقی اے کئی موحد صلی بولی تجاوز کئی او په دوکا خواه با دا حد دا اللہ نتیجاوزو دا خمین عصو اللہ و رسولهو که و اتعاد دا حدودهو دخوا دا خلوکی اللہ دا لراغی وورتا امی شبی پاگی که ولہو عذاب ام محین او دا دا پار عذاب دا رسوا که حکم ذکر کوي حبس ګره مخ کې زره مناسبت تا او حضرت شیخ ویلو چې میراس کې حصے بیان کړی ښا ته زنانو همودناري نوم باقاعده لګي کډيري خبرخه ولاو کړې الله را بوله زت وي اس نه چیږي دمره مستي شروع کی بولی چې دې خبر شي چه حقوق النسوان نسوان بل <تصفيق> نسوان بل مشرح پریس لیوکا نخوا اسم را تبایی اکلا چه خبر شو چه دمونگا حقوق کارا شو نبس ارض ایکیه ظلمون شروک لکا نخوا مالاوی کچر دی بیا زیاده او کیو خیانت تنوشی ندیب اقبان دی با قانون جاری کیگی ذیلہ پر وب سزاوم چې الله ولحقم مقرر کو نو سزا به ولهمی زګری په سزا حکم ولات یا تین الفائشه من نسائکم او غزنانا چې راتلو کی به حیایاته ستاسو د مسلمانانو زنان یادی من نسائکم هغه نورې خوازادی فستحیدو علی نار باتا منکم نوګوहान راوله په دې باندې سلور تناست تاسو د مسلمانانو نه چېږي په خپل شرطونو باندې پوري سلور ګواهان څنګه دا چې بالغانوي مشومان نه عقل منوي لیواني مجنونان نه عقل مسلمانانی بي دین نه او ازادی غلامان احرار ازادی دا سلور شرطو نجبه کی کنا او سلور تنه کی فامسکو نا فین شهیدو کاغی پیگواهیو کلا فامسکو نا فی البیوتی بندی که دیل کورونو کی دا, دا دید پار جیلو ندی تر کمی پوری با بندی حتا ایتو پاون الموت ترغه پوری چواخلې دي لرمار او یجا الاو لونا سبیل ان او یا نازل کې الله عزیز پاره س قانون قانون نن نا نازل شوی کنا دی رستو بیا سورته نور نازل شنو نبی اسلام راوی خلق ته وی چواخلې قانون راوی واخلې خزو عنی خزو عنی البکر بالبکر میتو جلدن او تقریبا عام الفاظ بیا دلته کې حديه بیان نک ز کله نو نازل شوی کنا ازل ته هم خلق د منسوخ ذکر کوي چې بیا سوره نور نازل شو پاږي کې وي چې دو دوه ما 100 جلدتن د قانون نازل نو ده آیات بیا څنګه شو ویدا منسوخ شو ولی منسوخ شو دا نه منسوخ کیږي دا وتر قیامت ته پوری ولی د دې غي سره سم منافات خونېسته قانون خدا څخه نه جاری کی چې بس اواز لګین اورای ولا نه گواهان به پیدا کیږي غریب گواهی کوي بیا به دا گواهان نو کپ اپ کیږي چې څنګه و دې خبرې وخت لغي نو تر هغه وخت پورې وظیفه جیلونو کې کار څور را وظیفه کې تیر شوې حتی تا او پان الموت الجلا ول ون نو حکم منسوخ نه دي وسوم په عمل کې کنه ابياشي داسي ملکی چې هغه کې دیواني افوجداري چليږي هغه خدای کلو نو خبره اوی کیس شورو دے تاریخونا پاکک دی اچھی تاریخ لڑشی نو اوی ڈپٹی کمیشنر نو دیبا حجلت لیو نو وقت وصف سمر وقت پاکی تیری گی نو دا حکم اشتاکا نچی فامسکوهن فی البیوتی دا پاکی فاللزانیات یعنی آمین کم فعاظوهما او داغه دوا تنا چې راتلیو کلو به حیاه تا پتا سکی او قانون لانیشت نو اورټه دی لرا او زوره دی لران فازوهما ذلیلای که وی شرمای فازوهما چې دی بیا چې داسنه د خلیبې که ردی کنه اداسه دباو مباو چې پری می دته پریما سپلیر پس راو باسید فا آزو همان دا غزرر دیخوا فا انتا با توبه و استام اصلحا و دا خپل عمل اصلح و کلا پس دا غی چی قانون پی جاری شو فا آری زوانه همان بیاو تا بدی را دی موائی بیاو تا دا عار خبری و دا شرم خبری مکویم بس دا قانون چی جاری شو نپاک شو ان الله کان تواب الرحیم بیشک الله توبه قبولونکې مهربان تمشت درخه تقریبا قانون جاری کیږي را جاری کی او جیل ته بوزي او پیراولینو په دې کې بوتا خبري کوي کا کنه ها چی وی وی نه کنه او پیراو باسه بے شرم تاسو هم ځان ته پښتون نه وایي دا, دا بدرد ورته تو پوری پی قانون نی جاری شیوی که نا اوچی قانون جاری شیوی نا داد دی تو باش و بیاو تا سمو آئی کاغا حد ارنگی نبی علیہ السلام پوخ و دوسته غامی دیا اوغین دا حد بی حیشی نبی علیہ السلام پوی رای ولی چه حد کو نوې ويشته په ګټو باندې نزا کارخوغي نو لیدل لړم به زلوخه نو خلا خو بیا خبرې کوي او بل سره موبایل یينه چې باندې کېتنه ورچا پک ویلي و چې قتلات شررقت لتن یره داسې مرخدو سپیومنې نبی اسلام او ردیته وه ویغیل لادا س توبه قبول کړه کپٹولا مدینه بانده اویشی مظهر بانده او پا او رسی تا پا دی پسی لگی آئی چه شر قتلت انما التوبة علی اللہی للذین بیشکا قبل ولد توبی پا اللہ بانده پزانی فراز لازم کری دی نو تفضلن چیزا با توب قبلو ما خودچا للذین داغچا یعملون السوء بجهالتن چکارو نکړی دی ناکار خپل اپوې سره کله معصیت جہالت حضرت مجاهد وای تا نه په یده کنه چا سره ګناه او کی جرم او کی ثم يتوبون من قريبن بتوبو باسينز دینزدی اولائک یتوب الله علیم پس دا کسان چې الله مهرباني کوي پذي باندې توبه قبلی نذیت وبصدا نمنداری کو ابن جریر وی ټول چې ولقریب فی ما بینهو وبینا عینظرا الہ ملک الموت چې الموت یې نیلی دی له نذیت وبداخه ملک الموت چې ویني خو بیا هغه دې دنیا نه پلا مطلب دا چې لاس زن کدنې نشو وروښوي کار څومره ډیر بیماریه توبې وېستنو الله قبلې کنه مخکه مخکه غړغرینه او امام راغب وایي چې توبه څه شي دي التوبه عبارات عن الندم الا ما مزا چې په ګناه په ایمان yawa wal azmu ala tarki fil mustaqbal aw dad qashto ke che biya ba na kom aw po na shwa biya ba che rina kom na dad ni wi li che astaghfirullah toba sal ke او zuldah che zuldak khpe وسی که aw qasde u ko che raz zama وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا بِشَكَلَ ديرل علم او حكمت والده وليست التوبه اونشت دي توبه قبل اول پ الله باندي داغي كسان يعملون كي كي او يعملون السيئات چبس لغيادي گنااون کي اللہ تا سلویخ کالتا صبر کوي کئی کنا اتا تا سلویخ تو نواؤڑی دی نو بسی که کنا <تصفيق> نا غب بانی کئی ماس دیو دا یوازی زد گنانگار ماو دا بدبخت تو باو باسا تا ته مرگ رازی خود دهسی هی چڑو پو بنشی هی حت تا ازا حضران حدا مل موت تو تردی پوری چراشی یو تا دیت علامی دا مرگ ملك الموت نظر الاشد قال نوى اني تبت الان زوست و باسمه نحن لا يوست مو وقت ترش وللذي ناونا كسانو قبله يموتو نوم كفار چمره؟ او بحالت ده كفر كوين مره؟ او عقيده ده شير كوين كلها اعزان سرطلالي پوزل كخام از اولی بمانی که نا و اوست بیمانی که نا خواه استاسترگی پتشن تا تا و پتوله گی دن از اولو خواه نا ده دوا تا نه توبه نه قبلی مسلمان په گناه انگاری او سم نشو سلگیش شورو روشوی سم نشو نا توبه نه قبلی د ده گناهونو نا او نا آغا چی پا کفر که مالشن نا آغا کدیری کلی میوی چی ایمان راولو ما ایمان راولو نا قبلی خلا ولعیک اذا کسان چ زیاد تدنا له معذابا الیما مون تیار کړی دي د پاره عذاب دردناک داوم حکم وخا چا لوی چانه خیانته شو حد پی جاری کې خلقت نه عبرت واخلي اتم حکم زبردستی په نکاح کې نشته چې جهلیهت کې به خلکو میره څنګه وله څوک ومال شو چې څنګه به مال پاتشي او خلکو په عملی شو روکړي فزرسي چې هغه زنانه پاتشي یغي به په میراث کې وړي اللهوینا یا ایو الذین آمنو ایمان ولولا یحل لكم لذرو واستسد پاران تر سنه سا کرح چوپ میراث کې اوس ہے زنانه او لرا په زبردسته سره ولا تعذلونه هن... نن په میرا سره وروله شي انبه تانګا وے ولا تعذلونه هن... سختی مکوې په دې باندې صدق پارا لته ذابو وېواز ما ته تموهنه چواخلې د دینه بازه هغه مال چور کړی تاسو دې لره په وختو نکاح عقد کې کی... نو دا باندې ذابه وی کړه کیغه ولاله مرشد کنا اوس دا پاتش وکنا ندیل چې پني مار کې څومره مال ورکړی شی او کالې اگره کموله وي ولې استاد تبې تناخلی دا غیزان لخپل کور خپل خواند ورس چې و خپل مال دې ندیبې تناخلی ښا تروران بر آپاسی چې هغه دغه اوله غټه راواله کالې راواله نه په بازي ماته ته تموونه اخو د دې حق دې دی لور کړي دی کنه دا ته څه نشي بیا ها یو صورت شته الا یاتینا بفیش تیم مبین مگر کچ رځ رات لکې په بی حیاه خکارا سره بفیش مبین یو قول داز الَّن يَكُونَ سُوءُ الْعِشْرَةِ مِنْ جِهَتِهِنَّ چریپا وقور کې سم وښنه تيری او جګړې کې جنگونه کوي هغه خپل خفلو خپلوانو سره په کور کې نو یې دا وښکته بیا راستې شي نو چری سم وښنه تيری کنه او به د بی کې او ګستاخی کوي وايته مبینا اسوک تی ناګه بل خیانت اخلی نواخه او پاغي حد جاری کیږي نو خطبت ناغسته شي واشرون نبیل معروف جون تیروی دی سره پټیر عزت سره او پجایز طریقې څنګه جب عام رواج کې احسانی خبرې ناګه جون تیروی دی سره فین کرے تم اون نا کتا سو بد کړي د دې زنانو نه یو صفات خا سان تک راوشین ډیر زلا بسبګنې تاسو د دې نه یو خوې یو عادت ویجل الله وفي خيرن کثیرام او پیدا ذکری ویل لا پاره کې خیر ډیر نور قرآن د دې بنده نصيحت کوي وتا چې ګوره بنده دا سنی چې بس یو صفت پکې نه ټول عیبونو نډکی نه حمو خاصه صفات خو پکی کنا نو تیغه صفات تو ګورا او غیبونو ته مغورا نو دې تویل بالمعروف یاو وخت ریګي که حسن نه نه دغه ته مغورا عمل ته وګورا مونږه اوسه خپله پابندی وکنا دا که سې کا اخلاق کنا ناقدته وګورا کنا توحید د پاکي فشيړ کړير باټګاڼي دا ګورسخ څومره خصيفت ته خامخاو پاکي او خصيفتنا الله وي غره مخه تکا نو بیا و ژوند تیری وي وینا رت مستبدال لزوج مکان زوج کته سو يراده کوي د بدلولو د یوي په ځای د بلی چې واخنه تیریږي په ایستريقي باندې اودام اراده ای بس زلری کومه او بلا زې فزیراولم ملای وی اجازت لیکن ظلم بني ګوره زم ظلم دې کنه واته تو مهدا ان نقن طاران تاسو دی یوی ته په وخت مہر کی خزانه ډیر مال خزانه ډیر مال ورکلې نو مہر په اگر باتینا ناخلی فلا تاخذو منو شے آن ما خلی داغی ناظرم اداگی حق ده بست اتاخذو نو بہتانو و اسم مبینم اللہو اتد دید نقصان نخبره تاکو پکر نشتا کنخب تاکو مال دیلی دلی ده یا پیسه دیلی دلی دا چکاله دی و ډیر دیر نو مال له وسر اديرو دا وتی نمونغه اخلو هلای فکر وکا څه چې تنه مال واخلی کاله تنه واخلی او دغه سیر کوروشلی نو خلک ووی چې دا باندې کې سو چلونو پس لوی ظلم د دینه بل لوی ظلم کوم دی چې په پاک بنده باندې د داغو غلاګو اتاخزو نو اخلی تاسو دامال بہتانن د پاري ضرور جوړول شو و يسمم مبینا او گناہکاران وکيفا تاخذون او سرنګ اخلي تاسو د دینه د غمال وقد افزا بعضکم الابعاز اشکم وخت يرشوي دی یو بل سره دغری احسان شکرینه ادا کئ اور اسی دلی دی بازه تاسو نه تا من منكم ميثاقا غليظا او دی اغست وستا سنا د عقد کو وخت کی وعده پورا پکوعده ځکه نه کا خچکی یا خټو سمرا یا تو نه پکویل شي خطبه پکویل شي نو د عقد سمرا مضبوط شه اوست کو ورانه پزان باندي نو بیا د هم ظلم کوي چې دا اخلی ناغمال اخلي ابزاباظكم لابازن ولې ټول مرستاو د دشمني ساسو مين کې ډېر خو غوالي تیر شوې دی ډېر ښه ست تیر شوې دي ناغ نه نا یادې هم حکم تعظیم د آباو په دین کې اسلام داسې دی چې دې کې د مشرانو ادب شته احترام شته د او مثال بهیان پهتن کې هو مع که اب او کوم منن نیسی او مالی پهنی کا سره هغه زنناانه چې کا کړ هغې سره پلاران ستاسو منن ن کار قسم ځرانئ چې دغی پهنی کا کې را غلی که نه نستا مور شوه میرمور ور تهوي خیر دی ور خو ا صاحب البحر وی ابو حیان فی تحریمه وتی موتؤۃ الاب دیگه حرمت بیان کوم د اغه زنانہ چې د پلر په لاس کې راغلی و بی و و او بنکاحن په نکاح وسره کړي او بمیلکی یمینن یا دا غوینځه پاتشي او او بيزينان دېګ اختلاف شته خو مطلقاً ذکر کړل ده تاسو کپاره طریقې سره اغه استاپلار سره وخت یې کړی تاسو امور شو اغه زرستاني کانی کی او ی کنا حل الجاهلیت يتزوجون ده زواج اباهم جاهلیت کې ازادي اگی با دا سی مور تا مور نوی دا سی مور دا مور خواهی توی جی سریتی پیدا شوی نبس اگی دا پروابا نکولا چه پلار با مر شو نبس واد با اکو نو قرآن رد کی چې نه اسلام دیر خیست دین دے دی که پلار قدر و احسان خواه نو چی اگه نم پیخش شوی نبیابا سرستانی کانا کی اینو کان فاہشتا یقینندہ کار بی حیائی دے و مقتا او دا دا اللہ دا غسیدیم و سا سبیلام اڈیرہ بدلار دا پا دنیا کی نها احکام ذکر شو وقفوک انسل